מלכים א', פרק יא'. והמלך שלמה אהב נשים נוחריות רבות, ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדניות, חיטיות, מן הגויים אשר אמר אדוני אל בני ישראל, לא תבואו בהם, והם לא יבואו בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם. בהם דבק שלמה לאהבה. ויהילו נשים שרות שבע מאות, ופילגשים שלוש מאות, ויתו נשב את ליבו. ויהי לעת זקנת שלמה, נשב היטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כלבב דוד אביו. וילך שלמה אחרי עשתורת, אלוהי צידונים, ואחרי מלקום, שיקוץ עמונים. ויעש שלמה הרע בעיני אדוני, ולא מילה אחרי אדוני כדוד אביו. אז יבנה שלמה במה לחמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים, ולמולך שיקוץ בני עמון. וכן עשה לכל נשב הנוכריות, מקטירות ומזבחות לאלוהיהן. ויתענף אדוני בשלמה, כי נתה לבבו מעם אדוני, אלוהי ישראל, הנראה אליו פעמיים, וציווה אליו על הדבר הזה, לבלתי לכת אחרי אלוהים אחרים, ולא שמר את אשר ציווה אדוני. ויאמר אדוני לשלומה, יען אשר הייתה זאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותיי אשר ציוויתי עליך, כרוע אקרא את הממלכה מעליך, ונתתיה לעבדיך. אך בימיך לא אעשנה, למען דוד אביך, מיד בנך אקרא הנה, רק את כל הממלכה לא אקרא, שבט אחד אתן לבניך, למען דוד עבדי, ולמען ירושלים, אשר בחרתי. ויקם אדוני שטן לשלמה, את הדד האדומי, מזרע המלך הוא, באדום. ויהי בהיות דוד את אדום, בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים, ויח כל זכר באדום. כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל, עד הכרית כל זכר באדום. ויברח הדד, הוא ואנשים אדומיים הם מעבדי אביו איתו, לבוא מצרים. והדד, נער קטן. ויקומו ממדיין, ויבואו פרן. ויקחו אנשים עמם מפרן, ויבואו מצרים אל פרעה מלך מצרים. ויתן לו בית, ולחם אמר לו, וארץ נתן לו. וימצא הדד חן בעיני פרעה מאוד. ויתן לו אישה את אחות אשתו, אחות תחפנס הגבירה. ותלד לו אחות תחפנס את גנובת בנו, ותגמלה ותגמלהו תחפנס בתוך בית פרעה. ויהי גנובת בית פרעה, בתוך בית פרעה. והדד שמע במצרים כי שחב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא, ויאמר הדד אל פרעה, שלחני ואלך אל ארצי. ויאמר לו פרעה, כי מה אתה חסר אמי, והנך מבקש ללכת אל ארצך? ויאמר, לא, כי שלח תשלחני. ויקם אלוהים לו שטן את רזון בן אלידה, אשר ברח מאת הדדעזר מלך צובע אדוניו. ויקבוץ עליו אנשים, ויהי שר גדוד בהרוג דוד אותם. וילכו דמשק, וישבו בה, וימלכו בדמשק. ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, ואת הרעה אשר הדד. ויעקוץ בישראל, וימלוך על ארם. וירבעם בן נבט, אפרתי מן הצרדה, ושם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה. ויהר יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך. שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. והאיש ירובעם גיבור חיל. ויר שלמה את הנער כי עושה מלאכהו, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. ויהי בעת ההיא, וירבעם יצא מירושלים. וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתקסה בסלמה חדשה. ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בסלמה החדשה אשר עליו, ויקראיה שנים עשר קרעים. ויאמר לירבעם, קח <כך> לך עשרה קרעים, ככה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלומו, ונתתי לך את עשרה השבטים. והשבט האחד יהיה לו, למען עבדי דוד ולמען ירושלים. העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. יען אשר עזבוני, והשתחוו לעשתורת אלוהי צידונים, לכמוש אלוהי מואב, ולמלקום אלוהי בני עמון. ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיניי, וחוקותי ומשפטי כדוד אביו. ולא אקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא אשיתנו כל ימי חייו, למען דוד עבדי, אשר בחרתי אותו, אשר שמר מצוותי וחוקותי. ולקחתי המלוכה מיד בנו, ונתתיה לך את עשרת השבטים. ולבנו אתן שבט אחד, למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים, לפניי בירושלים, העיר אשר בחרתי לי, לסום שמי שם. ואותך אקח, ומלאכת בכל אשר תאווה נפשך, והיית מלך על ישראל. והיה אם תשמע את כל אשר עצבך, והלכת בדרכי, ועשית הישר בעיניי לשמור חוקותי ומצוותי, כאשר עשה דוד עבדי. והייתי עמך, ובניתי לך בית נאמן, כאשר בניתי לדוד, ונתתי לך את ישראל. ואענה את זרע דוד למען זאת, אך לא כל הימים. ויבקש שלמה להמית את ירבעם. ויקום ירבעם ויברח מצרים אל שישק מלך מצרים, ויהיו מצרים עד מות שלמה. ויתר דברי שלמה, וכל אשר עשה וחוכמתו, הלא הם כתובים על ספר דברי שלמה. והימים אשר מלך שלמה וירושלים על כל ישראל, ארבעים שנה. וישכב שלמה עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד אביו. ועם לוח רחבם בנו, תחתיו